A hang. Mm. Mm. Benne vagyunk a tévében? Ez honnan van? Én erre nem. De 70-es évek, 80-as, tessék? Micsoda az inget? A benne vagyunk a tévében. A benne vagyunk a tévében. Nem tudom. Kézed, a mai gyerekek nem tudják, hogy. Eh, ne dobja ki, ne verje ki, Mónikával szívassa ki, hogy az egy porszívó reklám volt. A szocializmusban. Ez azért nagyon jó, hogy mondod, mert egyrésztről azért gondolkodtam, azért gondoltam azt, hogy ez jó lesz, ha itt fekszünk, és föl se fogunk kelni, mert ezek a műsorok, ezek mindig valami nagy horderei dologról szólnak, és mi ma minden igaz, akkor semmilyen nagy horderei dologról nem fogunk szólni. Belejöttem, vagy. Ez a felvezető sem nagyon kell, de hogy egyik szalamat a másikban ne szombat vagy vasárnap lehetett a napja, és van ez a magyar mozi csatorna, ez nem tudom micsoda. És azon ment 101, talán ez volt a címe, magyar reklám. És így szakaszolva volt. Igen, ez érdekes lett. És hát én megállapítottam, hogy az ott leadott reklámoknak a 98%-ára egyáltalán emlékeztem. Főleg fabulom volt, meg skála, abból rengeteg volt, de erre a porzió reklámra, erre nem emlékszem. Szerintem te ilyen kicsit ilyen, ilyen értelmiségies voltál korábban is. a. neked minden van a reklámhoz? Az, hogy az a tévében van, és a tévét kell bámulnia. Figyelj, azért azt is sosem veszted a tévét. Át. De az, egyrészt résztem tévét, másrészt pedig. Hát ez az értelmiségieskedés, Amikor 1994-ben engem kirúgtak a rádióból, akkor a simai Anna, akit Igen. a hutás Andrea Révén ismertem, már nem tudom, hogy hogyan, de elintézte, hogy valami nagy amerikai reklámtársaságnál egy pillanat a másikra lettem reklámíró. Igen. Ja, mert Igen. azt gondolták, hogy kreatív vagy. Nem, hát azt nem, nem gondolták, hát a fogalmuk nem volt, hogy kicsoda vagyok, azonnal azt gondolt, hogy ez nekem beválik, vagy megbeválok én ennél a cégnél is, valami DM, BNB, vagy nem tudom, hogy hívták őket. Egy igazi, em, sok igazi emlékem van, de az egyik emlékem az, hogy én még életemben nem láttam annyi felnőtt férfit olyan inkben, aminek úgy meg volt vasalva az ingnek az éle, hogy azzal kenyeret lehetett basz, meg bocsánat, uh, szelni, hát én tudok vasalni, de ennyire nem, meg lehet, hogy ilyen fehér ingem sincsen. Úgy néztek ki, tehát de konkrétan meglátta őket, és már attól kisebreddűség érzése volt, és McDonald's és alvész betét reklámokat írtam. De az a második garnitúra volt, képzeld a amikor a Vestelnek dolgoztam jó sokáig, három vagy négy embernek volt külön igazgatói engedélye arra, hogy nem kell öltönyt hordania. A Geszti, én, Taracki meg csak, tehát voltak a kreatívak, azok lehettek egy kicsit ilyen borotvállatlanok meg. És az jól mutatott, tudod, amikor mentünk valahova tárgyalni, Fú, az a baj, a beszélgetünk, szörnyű dolgokat mesélni. Elmeséljek egyet? Persze, hát fogy, az ember mehet, akkor nem kérdezi meg a másiktól, hogy megyünk az RTL, csak az élnek a szereplők. Árpa Attila, RTL-nek volt valami kreatív igazgatója. Uh -huh. És mi kötöttük az RTL-re szerződést, ilyen, mindegy ilyen bulváros témában, és a hát a vitte engem, mint ilyen, tudod, ilyen így én ilyen kreatív, és ott ültük, és az Árpa Attila, esküszöve, ez félelmetes, tényleg az élet félelmetes, arról beszél, hogy aranyszínű lesz a stúdió, uh -huh. és hogy ott ültem, azon gondolkoztam, hogy fantasztikus, képzeled, egyedül az ikonfestészet tud aranyat produkálni, de még a, a fotográfia, vagy az elektronika, se tudja, tökélet, az arany, az egy nagyon különös dolog, ugye eleve a napszínem, meg stb. stb. És én egy idő után föltettem a kezem, és elkezdtem mondani, hogy hát az egészből egy ilyen zöld fos lesz, érted, hogyha fölveszed. És akkor a géném egy gyurit talán még él, aligazgató rám szólt, hogy most már alvás, alvás központja van. Tényleg? Persze. Ezzel a B betűs izével foglalkozik, hogy hívták ezt a, ezt a, ezt a főhőst? Be, Be, Benyovszki. Igen, ő, őt mindig érdekelte Benyovszki. és Alvar. Na és akkor ő mondja, hogy Tibor gyere ki! és kimentük a folyosóra, és akkor mondta nekem, nem tudom milyen szinten lehet csúnyán beszélni, hogy, hogy, hogy Tibor, el És akkor jöttem rá, hogy hát itt nem arról van szó, hogy milyen színű a stúdió, hát tudod, én tényleg elhittem ezt, hogy lényeges kérdés, hogy milyen színű a stúdió. Hát én annyira naiv voltam, hát pénzek mentek jobbra-balra. Ke kevés olyan ember van egyébként ebben az egész médiában, mint az Árpa Attila. Az Árpa Attilának én valójában leszámítva azt a rövid időszakot, amíg ott kerülgettem őt az RTL klubban kiszerűen, mindent megbocsájtok, van benne valamilyen ilyen, ilyen, ilyen aranyású jelleg. Ja, egy, egy ilyen nem megöregedő kalandor. Okay, jó. Ráadásul az árpa, ahogy öregszik, egyre viccesebben önreflektív. Tehát az árpának megvan az a képesség. Fejlődik, nem fejlődik. Az árpa nem gondol magáról többet, mint amennyi. E, és miután az árpában megmaradt az, Az azért ami... érdekes, mert Szokratész is ilyen, tudod? Hát szokratész nem ismertem sajnos. Nem, például szokratész mondta, hogy tudom, hogy mit nem tudok. Tehát ez az olyan magas szint, hogy ha azt mondod, hogy idei, azt őrűlök, nem színpad. Azt őrűlök, őrűlök, őrűlök, őrűlök, őrűlök, nem mondod, de szokrátész de is szívesen megismerkednék, de Szokrátész néven inkább a brazil futbolisták szoktak lenni. De, de a, Most az, már. Igen. De az árpa az, az valahogy, valahogy és, és ugye nem szűnt meg benne ez a kísérletezőkedv. Tehát amikor elment ebbe a Starbucksba, ő az egyedüli, akinek megbocsájtottam, hogy elment. Uh -huh. Ezt a kábítószer történetét ezt nem értettem igazán. Én meg amiatt nem haragudtam. Nem, e, sajnos, sajnos ez olyan mértékű volt ez a konfrontáció anna, hogy ott bezárultak a kapuk. E, figyelj, Andrei Rubjov, tehát érted, hogy értsd a, a Tarkovszki andrei Rubjov szími filmje, és Árpa Attila közti távolság, az nekem nagyon nehezen volt befutható. De, de, de nyilvánvalóan a fiatalságom volt ennyire radikális, ma már egyáltalán. És milyen érdekes, látod, körülöttünk minden zöld most már. Mert az elektronika ezt a lehetőséget adja nekünk, hogy, és képzeld, a világon mindenütt ilyen zöld paravánok közé fekszerek a szereplők, mert bármi, Ráképzelhető, vetíthető. Az a maga biztossága, hogy az árpa csinálta a dolgait, miközben az ígény egy a semmit nem értett hozzá. Tudom, ezt tudom azért. Jó, de hát azért valahol. valahol... Figyelj, az Andzsai Vajdának az ígéret földjében van az, amikor azt mondják, hogy neked sincs semmit, semmi, neked neke sincs semmi, semmit, pont eddig, egy egyéb vállalatot hozzuk létre, hát ebből az egyik az az Igen. árpa volt. Hozzá... És, lá és látom, mind a mai napi gél és virul. Egyészet. Tehát semminek lenni, hosszabb távon, Érdemesebb, mint valaminek. Azt nem tudom, ilyen filozofikus gondolatokat nem mondok. Ugye annak reggelnek. idején megörökíthettem még a Playboy-ba az apukáját. És voltam a moson magyarovári birtokán az Árpa Jósinak. Uh -huh. Ez tök jó volt, hogy a TV2-ben volt az Árpa az RTL-ben <gül> volt az árpa és ez senkit nem szavart. senkit Jó, áldozom, a magyarokat sok minden nem zavarja. Hát figyelj, hogy nem szavarja, a tegnapból egy pár dolog megmaradt. De ha egy fényképpel kéne a tegnapot megörökítenem, akkor azon, én nem tudom, hogy hívják ezt az elektromos output. ugye ül benne Orbán Viktor, ő vezet, mellette az Erdoğan, és gyönyörű, és figyelj, a, figyelj gyönyörű én tegnap rájöttem arra, Igen. hogy tulajdonképpen az Orbán Viktor azért miniszterelnök, mert egész egyszerűen, mint egy ilyen karinti hős, eljátszhatja, hogy akkor ő kilak, kirak mindenféle testőt, meg Egyebekkel és akkor ő a török elnököt fogja fuvarozni, mint amikor, nem tudom, az óvodában azt mondják, hogy az ő lapátja, vagy lavója a legszebb. Csak ugye az jutott az eszembe, mert ugye engem az egész Erdoğan, meg ez az egész nem érdekel, meg ez a ló, amiről nem tudok semmit, se, azt se tudom, hogy azt a lovat. az jutott az eszembe, hogy a mű. A művészetek palotájában tegnapra meg volt hirdetve mindezt, én hónapokkal ezelőtt, vagy legalább egy hónapja volt a hír, és azt megszüntették, mert kiderült, hogy jön az Erdoán is ennek következtében. Az, az talán a Rézandrásnak volt egy filmklubja, vagy fogalma, most nem valami. Elsöpöltem, El mert az Erdoánt ünnepelni a száz éves üzét. De az volt a fejemben, hogy Orbán Viktor szeret játszani az óvodában, és elveszi a lapátot, meg egyebek, az nem baj. De. Hát ne viccselj. Eh, eh, Várj egy pillanat, csak egy mondom. Igen, bocsánat. De miért nem, hogy engem is? Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy érted, hogy akkor a szüleimnek azt mondom, hogy ne haragudjanak, de itt van egy srác, aki minden minden lapátot elvisz, hogy vigyenek el engem egy másik óvodába, de ebből a szempontból nem lehet elvinni másik óvodába, de azt az arcot, azt az örömteli arcot, ahogy vezette ezt az autót, és ült mellett az Erdoğan, ha nem élnék itt Magyarországon, akkor azt mondanám, hogy ez egy milyen, milyen jó kép, és hogy, hogy, hogy ez mennyire jól van, csak én azt érzem, hogy én, autóból, mindenből, úgy ki vagyok szorulva, azért, mert hogy ő ezt játszhassa. Van ingen, meg tudok mit enni, tehát nem, most nem arról van szó, hogy szegény vagyok, hanem hogy a mozgástelemet. Hát arról nem beszélve, hogy tegnap az utca az konkrétan olyan volt, mint a Covid idején. <gül> Sehol senki. Ugye mindent lezártak. Igen, igen. A Rákot, figyelj, a Fehérvári úton, vagy nem a Fehérvári úton, nem tudom milyen út az, mindegy, ami rávezet a Petőfi hídra négy lámpár előre lehetett látni úgy, hogy semmilyen autó nem volt. Jó, mert ez a, ez a két óvodás, akiről beszélgettük, csak szólok, hogy előtte egy héttel Argentínában volt, és ő, ő tanuló típus, tehát amikor találkozott az argentin elnökkel és a láncfűrész az egy jó megjelenési forma a médiában, tehát az a... Nem, én szerintem ő képes arra, hogy valamiféle karakter legyen ebbe a óvodában. De legalább azt látnám rajta, hogy élvezi. Tehát akkor nem tudom, egyszer csak azt mondja pénteken, hogy ő kijött, ott hagyta ezt a 26 faszit, kész, dögöljenek meg, ő nyert, függetlenül. De élvezi, nem igaz. De az arcán nem látszik. Ja, lehet. De amikor például vonátalázza, vagy bárkit élvezi, Szerintem élve. Én azt szeretném, hogyha úgy élvezni, mint amikor én velem történik valami, és akkor én fölhívom a Honpolát, és akarom hallani, hogy felhívja a Léva Janikot, és azt mondja, hogy képzeld el, itt ül beletem az Erdoánat. A Pressman! A... Csak baj, baj, a Léva kett, mondtam, hogy ki az az Erdoán? Hát szerintem elválna a Viktor. Hát ugye, ugye ez egy olyan nagy dolog, én is így vagyok. A Honpola nem érti azt, hogy én velem valami nagy dolog történik, és nem tudom még kötekedni kezd, hát képes vagyok, mint hol az összes tudat. Hát ez hogy merész? Én azon Hágyom. törtem a fejem, hogy tényleg ennyire jó, ennyire. azt pedig azt mondtuk, nem beszélünk politikáról, de. de nem politikáról. Jó, jó, jó, csak akkor is egy kicsit van közve. Orbán Viktoroknak van közül azért a politikához. Nem, de figyelj, egész egyszerűen, tegnap olyan volt az Orbán, mint akinek kis autója, és egy kis autóban meg beültet egy ilyen Erdőán kinevezettű valakit, és akkor azt mondja, apa! Hát, Apa, a, kocsit ezt, a, a autója, igen, Apa kocsit hajt. Ez a vakú kis autója, igen, egy a kocsit. Apa kocsit hajt, igen, az keményebb. dumad. De figyelj, én nem, én ének én nem tudok. Tehát egyrésztről a központi kommunikáció állandóan vágja ezt a pressmont, közben a feleségével pedig taliznak és elmennek. Ezt én, ez ez, ez, ez nekem nem. Erre ugye valamiből kimaradtam. András, majd a morzát valahogy összeszedem, jó? Jó, kösz. Porszívó. Csak mondom. Van porszívó, András. De nem így kézzel, nagyon nehéz. Nem így. Igen? Hát takarított a vévekig tudom, hogy a... Hát, hogy elmentek meglátogati közösen valamilyen gyermek. Kicsoda? Az Orbán Viktor felesége és a Pressman. Tényleg? Hát most nem csaplak be. Elhiszem, csak én nem hallottam róla. Jó, csak mondom neked, hát és ilyen, ilyenkor nem értem, hogy mi van. Mert azért minden nap arcúlik a, ezt a demokraták genyót, amerikai gényót. Ebben benne van, hogy semmit nem kell komolyan venni. Tudom, az a, az a baj, azt én mondom. Van az életnek egy-két olyan része, ami sajnos nem így alakul. Csak érted, össze Egészség, az a engem alatt nyomart. valót összezavarnak, hát nem kéne gyűlölnem. De nem tudom gyűlölni a presse a hogyha lévai. Ettől a feleségével ülnek egy, ja, nem tudom. Én gondold el, hogy milyen lenne az, hogy erről az Orbán nem tud, és akkor fölhívja az a Léva Jönnökké, azt, hogy te... Alikó, most látom, hogy te kíván vagy. Mész te onnan? Rontom-bontom. rontom, bontom. rontom bontom. De ez, ez, ez a 80-as évek vége, amikor ilyen családi körök, meg ilyenek, nem... Ja. És mi csináltak együtt? Meglátogattok valami szerencsétlen gyerekeket, és biztos adtak nekik szalamacukrot. Nem tudom, hogy nem volt érdekes a dolog, hanem az, hogy együtt vannak nekem, az volt az érdekes. Melyet az az ellenséggel nem enged? Én biztos, hogyha ha van ellenségem, a feleségemet, csajomat nem hagyom, hogy vele időzzen, hanem. az egyik nagy képességem az árpának meg megvan. Nem szabad komolyan venni. Én komolyan veszem. Tehát Aha, na jó, igen, lehet, én hogy... Én nagyon kiszúrok kis igen. igen. Semmit nem szabad komolyan venni. Jó, igen. Igen, de... Így van. Azért, azért cicegek, mert érted, olyan nagy kérdéseket, hogy élet-halál, azt nem szabad komolyan venni. Mert ha komolyan veszed, akkor nagyon rossz következtetésre jutsz. De olyan lényegtelen dolgokat, mint hogy szólásszabadság, demokrácia, becsület. De... És mikor volt ez a plesztmontörtel? teljesen kimaradtam belőle. Tudod, ő az amerikai nagykövet. Tudom, de mikor voltak a ő légy... dolgok? Tegnap... Igen, igen, ez friss. Csak azt mondom, hogy. hogy lehet, hogy azért volt, mert a Léva Janikó azt gondolta, hogy a férjét annyira leköti az Erdogan, hogy nem fogja megtudni. Lehet, hogy most tőle fogja megtudni. Mert az Orbán Viktor. Igen, igen. Ferinte kérde az Orbán Viktor, én ismerem Léva Janikót, sőt, a Léva Janikóval tudni beszélni telefonon, de az Orbán Viktorral nem. Nem, azt tudom, azt tudom. A Léva Janikó és az Orbán Viktor napközben beszélgetnek? Nem szeretek, meg nem merek beleítélni egy család életbe, mert az az, de nem az, az az... Én a nem honpolát, ilyen, ha megnéznéd de a hívást is akkor megdöbbennél azon, hogy ennyi ismerettség után én még hányszor hívom a honpolát, és azt mondom neki, tehát találkoztam a bakárcsa, hogy ez milyen fantasztikus, tehát neki az nem is ezt mondtam volna, hogy milyen kurva de jó. De mert te hiszel az... a nőknek is, még nem. Nem, nem, nem, nem. Az... nem, nem, nem. Én szófetisista vagyok. Ja. Hát a dolgok akkor valósulnak meg. Amikor beszélek róluk, és a hompólánál mm -hmm. jobb alany nincs a világon. Tehát ő olyan kedves és olyan befogadó, tulajdonképpen egy ilyen kedves nővé, ez a megnyugszik. tudod, mit szerettem és tartottam tőle, hogy figyel? Figyel, saját figyelge. Hát sem még emlékszik is. Figyel és emlékszik. Nem, nem válaszoltam. Beszélgetnek napközben, vagy sem? Szerintem nem. Nem, nem azért, mert nem akarnak, hanem most tényleg, én, én nem lennék Orbán Viktor, egészen borzalmas, ami történik a világban és vele. Nem akarom, tényleg, az a baj, hogy most uh, tolódunk át ilyen politikai mezőre. De nem, egyetlen. Pia, én látom. Tudod, tovább, várjál, fölébrezek, banyeg. Tudod, mit talált ki volna a Gábor? Baszd meg! Mit kell? Hogy szeretne gyújtságt veled vitatkozni? Mit szeretne? Ja, igen. Én? Azt a kúranya. De egy a nem akar vele vitatkozni. Szerencsétlen magyarok. Szerencsétlen hülye figyel, magyarok. Já, volt egy másik fénykép, és az is nagyon tetszett. De, de semmi politika. Ott van a Brüsszelben a Orbán Viktor, és tőle 5 méterre ilyen mérhetetlen rudakkal nyújtanak így ide, okay. és biztos kérdeznek tőle valamit. Hogy miért kell ezt ilyen mikrofon... Olyan, mintha valami vizes árok lett volna közöttük. Régen az volt, hogy ez ember oda ment, Igyekezett nem a másik pufájába bele, nem próbál mit tudom eszek, úgy általában. De igen, az... Zavar az, hogy nincs az úgy, igen, mint úgy, régen. Tessék. zavar az, hogy nincs úgy, mint régen. Ezt észrevettem. Pont... Igen, igen, korábban is észrevettem, hogy figyelm. Hm. Te az a klasszikus újságíró, bocs, ne, nem sétegetlek, klasszikus újságíró vagy, aki például azt gondolja, hogy szó várhat a hatalommal. Hmm. Nem, nem. Én azok, a, az a az, az <gül> ember vagyok, aki felhív téged, és nem messengered üzelek. De itt van fölöttünk a kultás is. Pedig a kultás már nem 20 éves. Uh -huh. A kultásnál elérni azt, hogy felhívjon téged telefonom, hát az valami olyan, tehát komolyan mondom, a hegy hamarabb megy a Mohamedhez, vagy fordítva. Nem hogy a kulcsás fölemelje. Aztán fölemeli, a képes rá. Igen. De én akkor már küldtem neki egy háború és béke hosszúságú igen. üzenetet több részletben. De ez a gyerekeink, azok meg végképpen nem telefonálnak. Igen, igen, mert jó, a gyerekeink... Elnézést, kultás hazudtam? Nem, nem feltétli, akkor nem mondtam pontosan a valóságot. Tudod, mi van a gyerekeinkkel? Most megpróbálom három percben megfogalmazni elképesztő Nekem sokkal több gyereked van, mint nekem. Igen. De szerintem nem? nincs különbség egy jo, és gyerek között. Nincs, nincs. Volt egy kettő van. Egy kutyám, négy kutyám, nem egy gyerek önmagában. Azt, sok, a nővéremnek 80, a ha sokszorozod, nem növekszik a probléma, érdekes módon. Tehát egy gyerek ugyanolyan szörnyű mennyiségű problémát tud gyártani, mint öt. Vagy négy. De mi a történe? Most annyira belegondoltam, jaj, korán van, hogy... Hol tartottam? De ilyenkor még aludni szoktál? Képzeld el, most annyira durva az életem, mert ilyen depóba. Csomagokat rakok, és majdnem éjfélig rakjuk. Nem viccelek, mert karácsony van, éjjel egyre érek haza, nem bírtam lefogyni, mert megnézem a híreket, annyira hülye vagyok, hogy még mindig. Pár órát aludtam, tért tényleg komolyan. És megyek vissza, de képzelhet csak ez az idő. De most több a meló? Tessék! Most több a meló? Nagyon sok. Elképesztően sok. A posta összeomlott, tudod, és... A, a, ezek a GLS cégek vették át a helyüket, és rettetes mennyiség. Ami egyesül, mit tudom én, jó hír, másrészt, meg hát szegény magyar posta. Tudod, hogy ez egy létező valami volt valamikor? Az a, a szegény magyar posta, az nekem personifikálva van, van amikor még beszélő viszonyban voltam a Lázár Jánossal, akkor beszélő viszonyban voltam az ő kabines főnökével is, vagy nem tudom, mi volt az a balzó Barna, és a balzó Barna lett, a Magyar Postának a vezérigazgatója, de mire az lett, addigra már ez a kapcsolat kicsit Egyébként. tönkre ment, és ennek következtében, a Lázár emberei is aztán már lazar, la, lazább módon viszonyultak hozzám, de ő egy nagyon helyes fiú volt, amikor megismerkedtünk, akkor elképzelésem nem volt arról, hogy ő vajon sejtette -e, hogy egyszer még a posta vezérigazgatója ah. lesz, vagy elnöke, vagy nem tudom milyen. Nekem ezt jelenti a posta. De kérdezett nagyon érdekes a hogy, hogy... Meg az, hogy van az én postásaimmal, mert akik hozzám de. járnak, azokkal személyes viszonyom van, néha meghívom őket kávézni. Hát ez normális, a E.G. Menzel filmekben mindig ez történik a postásokkal. Akik, ha nem dobják a levelet a patakba, akkor kézbesítenek. Hát vagy nem tépik szét, mint a, vagy nem tudom, mit a dégi az mit csinálta a levelekkel? Kicsoda? A dégi. A Dígi. Hát az Isten hozta őrnagyúrban, ja! ő volt a postát. Igen, <gül> tényleg mostanúgy mondod, igen. Igen, ja, Istenem, de szép. Milyen ragyogó színész volt. Igen, meg latinum is meg De nem fejezted be a gyerekekkel kapcsolatos történetet, sőt, szerintem el se kezdted. kézzel annyira korán van, hogy elfelejtettem, hogy miről beszéltem. A gyerekekkel kapcsolatos, hogy... Arról volt szó, hogy a gyerekek nem... Telefonálnak, hanem Messenger Ja, igen, igen, bocs, megvan, oké, kösz. Amit mondok, nem viccelek, komolyan nem csaplak be, meg nem szórakozok veled, igaz. Képzeld, a gyerekeink már a virtuális világban élnek. Mondok egy példát. Mondja. A virtuális világban van egy zenei DJ-party. Igen. És hogyha oda nem tud bejutni a, ez a tizenéves gyerek, akkor elsírja magát. Ö, Mert az ott is limitált a tér. Nem, folytatom. Bocsánat. nem fogsz... Képzeld, épül a virtuális ingatlan birodalom. Ne, ne, nem, nem vicc, nem vicc. Semmi hazugság nincs benne. Tehát vannak virtuális terek, épületek, ahova te szeretnél bejutni, és ha nem jutsz be, akkor kirekeztetek érzed magad. Mondok egy magyar példát, utána De nézhetsz, ezt, és... Várj, és... Egyet, ezt elmesélik, vagy ezt honnan tudsz? Hogy apa képzeld el ez, ez a történet? Igen, kézzel kéz, kéz, szoros kapcsolatot tartok tizenévesekkel. Például szombaton voltam, én tanítok. Kézed a magyar oktatási rendszer összezuhan, Mi, és én jól járok. Mit tanítasz? Hát nagyon sok mindent. Irodalmat, filmestétikát, nagyon sok mindent. Ezek ilyen magántanítványok? Képzeld, igen, általában a szülőkkel kell megvinniük a harcot, mert a szülők engem azért utálnak. De miért? Mert szalámit loptam, vagy nem tudom. Miért ez a szalám, soha nem fog róla? Ez te. soha, soha. De nem érdekes, nem az, hanem, hogy a, a szülők nagyon lassan fejlődnek. De a... hirdetsz vagy honnan tudod? Nem, megy a híre. Ez most komolyan. Tehát a, a, a Móriz Zsigmond gimnáziumból két gyerek most jött hétvégén, mert Hamletről beszéltem nekik. Hol? A lakásomban. De, de, de mi alapján jöttek? Honnan vették híredet? Képzelt, terjed. Terjed ezek a gyerekek. A, ez a... Tök jó? Igen, ezt mondom, hogy omlik össze a magyar oktatási nem, rendszer, nekem egyre több én tanítványom én van. Szeret, én mindig szerettem legendákhoz kapcsolódni, és <gül> hogy te egy legenda vagy az. Nem! Jó, legenda. majd, majd, ha meg kell halni. A mesterhez mennek a tanítványok. Jó, de még 12 évesek, 14 évesek. Na Tudom, csak azért tudd meg, hogy hogy mester A mester szü... tanítványai. Nagyon érdekes, az én a szülőkkel találkozom, őket nem szeretem. És pénzt is kérsz ezek? Igen, kapok. És képzeld, sokkal magasabb az óradéja, mint a depóban. <gül> nem, a, alig van már olyan ö, ö, tiszta rendszer, ahol például, tehát 2500 férint az óra bélem. az ész, azt, hogy dolgozol egy olyan helyen, hogy legyen rendes állásod. Nagyon szeretem, nagyon szeretem, fizikai munka. Ki is tartasz most már nem tudom meg Igen, kérdez. igen, igen, ezt nem kitartok. A karácsony hogy, hogy van? Hogy hát, a gyerekeket majd. Nem, legyen. nem, a munkával hogy van? Hát végignyomjuk, nyomjuk, abba hagyjuk. 23 -áig. Igen, igen, igen. És legközelebb? 28-án folytatjuk. Hm. Nem, ez nagyon... Figyelj, olyan piaci rész szakított ki magának a GLS, hogy <gül> fantasztikus. Mondom, a Magyar posta összeomlásával van összefüggésben. Hát a Magyar posta csak rossz hírt közöl. Tehát az állam kommunikációja. De Krisztor mesél egy történetet, hogy kapott egy könyvet, amit nem is kért... Többet nem mondok ne, hogy rá lehessen ismerni, és fölhívta valamilyen futár, ilyen géres, hogy mikor lesz otthon, és akkor, nem tudom, de, és akkor mondta a géles hogy most itt van a környéken, és a zuglónak megadta egy olyan részét, ami 250 vagy 300 méterre van a kristától, és kérdezte a Krisztáltól, hogy nem futna e oda le. <gül> <gül> és mondta neki a Kriszt, hogy nem. És erre kurvára megsértődött. És aztán nem taj fél órául múlva telefonált, hogy most itt van a ház előtt, hogy akkor ez itt most alkalmas lenne, és mondták. De látod, oda ment a ház elé, nem? A végén igen. A végén igen, igen, ez a lényege. Mert a, a posta csak olyasmit hoz ki, hogy irodák. ezt most komolyan mondom, csak halkan és nagyon halk, képzeld, nem elég, hogy a Sárgyőrnek kifizettem három buszjegyért 500 ezer Képzeld, még mindig rajtam vannak. Fölállok, mert hátra látszik az arcom. Megint rajtam van egy végrajtóiroda. Csak azért figyelmeztetem őket, mert nagyon híresé teszem. Például, ha így elvágom a torkom és megnevezem, hogy ki az oka, hát egyszerűen az... A... az... Most éppen mit akartam? bkv bilicseléseket húznak rám, de érted 8 vagy 10 éven keresztül, csak azért, ne, ne nem gondolják, hogy félek, de most is, most szólt a, a, a főnököm, hogy megint kaptak egy, egy BKV-blitzelést. Hát hadd legyek ilyen filozófikus. Árul már el nekem, hogy ez normális, hogy egyetem mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, nem 50 éves. Igen. Nem, 53. Hát azért mondom. Jó, jó. Tehát, hogy elmúlt előtt És hogy vajon 50 éves ember az miért blitzel? Vagy ugyanúgy, vagy egy 50 éves ember az ja, blitzel? Nem, jogos a kérdésed. Éves. Én se értettem, és képzeld, nagyon sokat olvastam Teréz anyáról, meg nagyon szeretem, és képzeld, a, és mindig úgy fogalmaztam meg, hogy mi a különbség a Teréz anya és köztem, hogy neki mindig volt három a zsebében, hogy kifizesse a villamosjegyet. Nem tudod véleted, hogy hol van a jaj, oh. jaj. Most már nem blitzelek, már érted csak például a... a amikor a Schifferrel azon gondolkodunk, hogy megtámadjuk a magyar bíróság végrehajtó karát. De ez már annyi ideje gondolkodtok, és nem csináltunk Nem csináltunk semmit. semmit, mert nem lehet. De ne haragudj! Most te, és ez volt a fontos. El az képzelni, lefoglalják az autómat a sádgyörny miatt. Mondom a rendőröknek, amikor lefoglalják az autómat, ugye tudják, hogy aki lefoglalja az autómat, az börtönben már van. mondtad, ez már messen. Jó, de érted, de folytatódik! Érted, a Folytatódik! Akkor hadd mesélj Visszafekszem. Meséljek egy másik történetet a Sifferről. Jó. Jó, de most nem kedvem, mert hülyén beszélt velem. Igen, mondott tovább. Meghívott engem a Kisberg Szabolcs valamiért pártfogol engem, és különböző olyan közegekben hív, ahova kurvára nem vagyok való, de egyszer élő alapban kifobálom. Nyílt Soka elhívnak a nyílt sisak, elmegyek. És ha most látják a nyílt sisakosok, azt fogják látni, hogy én, tehát nem árulom el őket, tehát olyan emberekkel ülök szemben, akikkel egyébként elképzelhetetlen volna. Tehát én el nem tudtam volna azt képzelni, hogy én szakács Árpáddal egy beszélgetést folytatok egy szobában. De a dolog, hogy a lényeget mondjam, de ez mikor van? Mikor csösszél? Egy hónapja. Ja, tehát nem régen. Abszolút. De történt, hogy én egy ilyen állandó vendég lettem. Nehezen tudnám megmondani, hogy büszkét. Én azt gondolnám kicsit olyan, mintha fennmaradnék egy olyan lovon, ami, ami engem elvileg lekéne, hogy dobjon. De nem. Oké. Okay. A dolog lényege a következő. Ott vagyunk négyem Plusz a műsorvezető. Gulyás Anita, és nem jön a siffer. pénteki napfél, fél 22, Visegrádi utca. És ugye mindenki telefonálgat, én fogom magam, fölhívom a siffer ügyvédi irodát, amit még az életemben nem hívtam föl. És kiderül, hogy a Szakács Árpádnak olyan nexusai vannak, amilyennel én nem rendelkezem, tehát sokkal messzebbre jut, mint hmm. én, és hívja a siffer környezetét, de tulajdonképpen már egyikünk se azért hívja a siffert, hogy jöjjön el, hiszen ki tudja hol van, tehát már nem valószínű, hogy úgy, úgy tudna odaérni, hogy ebből felvétel lesz. A szó legjobb értelmében aggódunk érte. Mi van a siffer? Ja, ja. Siffer nincs. Én aztán délután, hát tudod, én teljesen hülye vagyok. Bár, nem, bár megegyeztünk a következő időpontban, és felhívom a siffert ugye egészen addig kise se csöngött. Hmm. Ki a telefon? Figyelj! Egy nagyjából másfél perces beszélgetést folytattunk, hát beszélgetés az enyhentúlzás, hát rám dőlt mint a niagara, hogy mégis mi mit képzelünk, ő egy ügyvéd. Amikor ő tárgyal, akkor ő kikapcsolja a telefont. Mi az, hogy még a szüleit is hívjuk, ő ezt és akkor mond különböző dolgokat, amelyek és amikor én azt mondom neki, Az meg valahogy kijövök a ni Niagara alól, hogy András, én személy szerint én most csak azért hívtalak téged, mert aggódtam, én állítom neked, Bakács, konkrétan nem értette azt a szót, hogy aggódni. Azért fantasztikus, amit mesélsz, most két napos élményemet mesélem el. És én képzelt, képzelt talán azért, mert védett engem a bíróság előtt, tehát én kedveltem őt. Ha Nem tudom, hogy hallod-e a múlt időt. Ha Minden halló, figyelj. Fel akartam hívni, mert egy ismerősöm ö, ö, olyan helyzetbe került, hogy büntető jog nyilvánvalóan, de egy ügyvére lenne szüksége. És gondoltam, hogy megkérdezem őt, hogy, hogy tud-e segíteni vagy ajánlani valakit. Három napon keresztül küldözgettem SMS-eket, mert nem akartam zavarni, hogy ezt megbeszéljem vele, és gondoltam, hogy a majd fölhív. Jaj, fölkerek! És tudod, mire gondoltam, miután letettem a telefont és beszéltem vele? Szegényel az történik, ami velem, a megasztára alatt. Kélek szépen, akkor a volt, azt mondja nekem, Tibor, én is dolgozom, és valóbb nem beszél merré, csak te, aki csomagokat rak, érted, és a tökele száll, és az, aki fejbe dolgozik, tudom a különbséget, három nap után azt írtam neki, amikor nem válaszolt semmire, sajnálom, hogy nem válaszolsz. Na, bort, és letolt, nem tudod mi, ez az ego torzulása. A Schiffer, aki ügyvéd volt, pártot alapított, tehát nagyon jó véleményebb vagyok rá, tudod mi változtatja meg, hogy hogy lesz belőle Árpa a média. Nem, nem, már a tilaság. So. Jó, akkor de valami hasonló, érted, meghatározhatatlan genyó. Jó, csak azt aki, akartam. Amikor egy ügyvédet völhívok, hogy jogi segítséget kérek, az, hogy a Tibor hagyjál, békén dolgozom, nem hívom föl többet. De, jó, ne hívj de, ne, de sajnálom őt, hát hogyan ne sajnálnám. Én ezt értem, de. Ez, a, ugyanazt mondja, amit nektek mondott, értek? Nem, nektek, nekem. Vagy de, neked? De, de ebben a történetben azért nem hogy a szakács Árpád ugyanúgy telefonált, mint én. Semmi különbség nem. Tehát e, az így egyatta a világán semmi. De, de miért Atra? beszél így valaki? És, és, miért gondolkodik így valaki? Azért, mert eltorzul az egója. Tényleg azért? Szerintem be van zárkózó. Én nem vagyok vele olyan viszonyból, hogy megkérdik. amikor aztán később találkoztunk... Én tanácsokat én, szoktam néha tőle Én biztos de szóltam volna az előzőről, ő ezt abszolút számítom. Szerintem ő nemzet, úgy gondolja, a fontossága, a személy fontossága a nemzet szempontjából lényeges. Én is ezt gondoltam meg a alatt, volt is bizonyos valósága, mert a Rúzsa Magdiból értett, stb. Tehát nem arról van szó, hogy ez teljes őrület. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert például az árpa Attila régen, régen se, tehát, régen, ré, tehát ő nem érzékeltette azt, hogy ő nagy ember. Az, az árpa az egy hullámlovas, egy konjunktúra lovag, egy konjunktúra hullámlovas. És a, a szervez, be nem is, is, is megvolt, meg, meg a sifferben is megvan az, hogy egy kicsit komolyabban veszi magát a kelletténél. Mi, igen, és, igen, és visszatérve Orbán Viktorra, volt. Orbán Viktor is, Többet eg, tehát annyira jó lenne, hogyha az Orbán Viktor egyszer csak, nem tudom, adna egy intéz, és azt mondta, hogy olyan jó volt, nem tudom, vezetni ezt a kis autót, és ott ült mellett az Erdoğan, úgy érezte magát, mint valami óvodás, aki megvalósította valamilyen, vagy nem, vagy nem tudom, egy gyerek, mint aki megvalósította az óvodás elképzeléseit. Ez a fajta a szó jó értelmében vett lazasság és könnyedség, ez olyan mértékben hiányzik az életünkből. Hát illetve most éppen erről beszélünk, mert azért néha meg megvan. Hát igen, ragaszkodni kéne a vakon ez, ez egyetértek, meg a vakon kisautója valahol Valahol csodálatos lenne megőrizni a gyermekségünket, de nem ez történik, hanem hogy egyre idősebbekké válunk, egyre undorítóbbakká. Azt látom barátaimon keresztül. Én ha a Schifferrel beszélgetnék, akkor biztos azt kérdezném tőle, hogy mi az oka annak, hogy ő ennyi beszélgetést vállal? De valószínűleg ellenségesen reagálna. Hát a csintalan és a siffer, azok Ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, mint a Hakni bajárnának. Közben meg ugye ezekért a misorokért zövében nem is fizetnek, egyik Tudom, nem, fizetnek. igen, nem pénzért sem. Jó, azért a, a hatalom érzése az, hogy... Jó, befogják... a Nyilcsisak például ajánlott pénzt, igen? és én azt mondtam, hogy azt köszönöm szépen, azt nem fogadom. Jó, Pedig vagy Egy nem. egész tisztességes, egy tisztesség. Jó szükség. van, büszke vagyok rád, Mackó. Jó, a vona Gáborral is ugyanez volt. Oda is elhívtak, ott is beszélgettem, most se fogadtam el a pénzt. Jó, jól teszed, nagyon nagyon fontos nem elfogadni pénzt. Képzelde el. De hát azért, mert nem alátja senki ezt a musel. El kell, hogy mondjam. Igen. Volt egy bombázó. Még az egyetemista évéim év alatt. Barátnőm volt, mindegy, hogy hívják régen, mindig mondtam neveket, nem kell állada személyeskedni, és egyszer nem bette fel éjszaka a telefon, de úgy, hogy előtte váltunk el, tehát egy órá, és akkor nem vette fel, és akkor felszálltam, a Baros utcával lakott itt, nem tőlünk, tőlünk most nem messze. és Elmentem oda, a Szent Isvánkérült laktam, akkor nem volt nagy dolog, de elmentem oda, és kérdeztem, hogy mi van vele, és kérdeztem, hogy miért jöttem, és mondtam, hogy azért, mert nem vette fel a telefon és azt kérdezte tőlem, hogy én képes voltam azért idejönni mert hogy ő nem vette fel a telefont, és mondtam, hogy igen, és hogy nyakamba borult, és mondta, hogy hát érte az elmúlt időben különböző a csillagokat is lehozták, nem tudom, különböző tárgyi javak formájában, de az, hogy valaki csak azért elmegy oda, mert aggódik, onnan jutott az eszembe, mert én természetesen nem aggódta úgy a sifferért, mint annak idén Éváért. De tényleg aggódtam. És ha szükséges lett volna, akkor el is mentem volna oda. Tehát, hogy... hogy én ezeket a kapcsolatokat, amelyeket ápolok, ezeket túlpersonifikálom, többet képzelek beléjük, mint amennyi bennük van, de hogy múlik az idő, ezügyben nem sokat változom, legfeljebb pofára. Hát nem tudom, olyan szörnyű sokáig élni, képzeld így a beszélgetések, kapcsolatok, fölhívotta, nem is tudom, hogy elmesényválját, kell gondolnom. Gondolod. -e. Hallgathatsz és én is hallgathatom. Nem, nem, nem, nem, bán, nem semmi bántott, nem akarok mondani, de a Grünwaszky Ferenc felhívott, tudod, rendező, operatőr. Tudom, hogy jobban volt. Hanem. Jó, jó, jó, csak nem tudom már milyen világban, hogy... Én se tudom, milyen világ. És... és szerette volna, hogy csináljak vele egy interjút, és akkor nagyon megfölháborodtam. Ezért történt, mikori történet? Ez két-három hetes. Mm -hmm. Mert arra gondoltam, hogy ó, Isten, tök reménytelen. Mindenki, nem, tényleg mondom, kérdez, te most nem viccek, te vagy az egyetlen kivétel. Te vagy az egyetlen kivétel. De én befejeztem ezt az újságíró média. mi a helyzet? És nem érti, nem fogják föl az emberek, hogy például nem csak interjút, hát nem, nem, nem vége mit szeretett volna? 80 éves, és nem, de szép a vége. És hogy, hogy, hogy... És személyesen, ja, nem telefon volt. És... Mennyi nem beszéltetek? Előtt? És. Sessék? Mennyi ideje beszéltetek előtte? 10-12 éve nem? Hát, figyelj, nagy dolog. Nagy dolog. Te... hogy hova kéne? Nem, csak az, hogy beszélgessünk. De folytatom a történet, Igen. mert azáltal érdekes. De én nem akarok hogy figyelj, ő kosudíjas lett meg ilyesmi, tudod, ilyen. Mi nagyon jóba voltunk, barátok voltunk, ö, amikor fölhív, hogy ö, kosudias lesz az az egyik utolsó beszélgetésünk, mert én ebből nem beszélgetek kosudiasokkal. Akik. Igen. És. Ja, nem fogadom el, igen. És nagyon felháborodtam, nem tehet róla, csak egyszerűen tényleg, nekem a tököm tele van, hogy nem hiszik el, hogy amit itt például így beszélek veled, de ezt tök komolyan nyomom. Én nem vagyok újságíró, érted? Nem vagyok újság Jó, te elfogadtad, el, elhized. ő nem. De kézzel eltelik egy bizonyos idő, és fölhív, és azt mondja, hogy figyelj, beszélgessük, és fölmegyek hozzá, mondom, jó, és elmondjam, hogy mindenki meghal, minden, olyan szörnyű a szellemi színvonal, hogy ő már nem tud beszélgetni senkivel. És komolyan meghatódtam, mert azt mondta, hogy figyelj, beszélgessünk. Mondom, jó, Feri, hát vagy te, vagy én, meghallott, jó, addig beszélgeszhetünk. Ó, ez az én nagyon dolog. De hát. Is, nem is újságcikk került. Nem kellem, is, csak hogy beszélgessünk. Beszélgettem beszélgettél vele? Beszélgettem vele, igen, tehát ez nem probléma, csak éte, nyolcszor. Maradj csak évesen... valamiben. Hogy Abba köszönöm. hogy folytat, igen, jövő héten újra beszélgettünk. De ez nagyon szép történet. Igen, igen, szép, csak tényleg a dübből indult, mert félreértettem. De figyelj, ez egyébként a világon bárhol előfordulhat. De te milyen szar de... lehet, hogy 80 évesen arra vágysz, hogy beszélgessél valakivel. De milyen jó, hogy felhívhatott téged, és te... Hát, felhívhatott, mert jó, oké. Okay. Lehet, hogy 80 éves korodban te is majd fel fogsz valakit hívni, hogy beszélgessem vele. Hát nagyon bízom, hogy nem érem meg a korszakot. Az a vicces volt, hogy mondta, hogy amíg meghalok, beszélgessük Mondtam neki, hogy bocsássak, fel de honnan tudod, hogy te korábban... Egyébként ez tényleg így van? Ne, ne legyünk szemetek, még élhet 92 Abszolv. éves koráig, mint apám, és én lehet, hogy 65 éves koromban az van írva a koporsomra. Igen, csak meg vagyunk győződve magunkról, hogy a halálunk fontosabb, mint a másiki. Jaj. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ezért is sajnálom, hogy ez a kéfejáncsi nem abban a formában van, mint korábban, mert... Ugye ilyenkor lehetne telefonálni, és emberekkel lehetne beszélni, de nagyjából nem tudom, hogy mióta kacsázom a Krisztával, tehát kacsák lettünk. Tehát élő kacsázni, nem élő, hanem jó és kacsákat küldünk egymásnak SMS formában. Ja, jó, értem már ilyen virtuális kacsát. én küldök egy kacsát, ő pedig azt írja, hogy háp. Ja, nem fejeztem be a virtuális töltetőt, de folytasd, igen. Nem, fejezd be, azt nem Nem, nem, a kacsa Legyünk címszer. Fejezd be. És képzeld, van egy tanár aki matematikai feladványokat ad föl diákoknak, akik ha azokat megoldják, akkor kapnak egy virtuális ingatlant. Fölfogod? Próbálom. Ugye? És képzeld, erre megy a játék. Tehát te meg én, akik egy valóságos térben ülünk, és próbálunk a valóságot valamilyen szempontból fölfejteni, vagy fölhát. figyelme, nem is ez a sztori. És nem jövök rá, nem értem azt, hogy hogyan lehetséges az. Tehát képzeld el, egy, egy középiskolás gyerekek a matematikai problémával foglalkoznak azért, hogy ne legyenek otthon, hanem kirepüljenek a virtuális világba. Én már elfelejtettem, hogy mi volt az én történetem, de legutóbb tudom, tudom a kac kacsa. Igen, igen, kacsa. De, igen, de nem a, a honpola mesélt, hogy más már nem emlékszem, egy gyerekről, egy 17 éves gyerekről, aki hát egészen erőszakos módon ment volna neki az anyjának, vagy ment már már neki igen. az anyjának, amikor kikapcsolta az internetet, mert olyan mértékben számítógépfüggő, függő, és a szó fizikai értelmében nem jön ki a szobájából. Igen, igen, igen, ez van. Ez van. Most azt kell, hogy Mindez mondjam, szinten. hogy ez a történet, hogy mennyire foglalkoztat, az onnan derülkül, hogy most fel tudom idézni, csak nem szeretném, hogyha rá lehetne jönni, nekiről van szó, mert a Krisztai sorottságén belül. <coughs> um, 17 éves gyerek, aki egyébként töké, ráadásul rengeteg pénzt is keres. Igen, ja, pénz, ez pénzei. Az, az, az, az... Na, és közben, közben azt a pénzt legfeljebb egy újabb berendezés igen. megbácsolására Bekölti. költi, miközben mint valami rabnak berakják a szobájába a kaját, igen. valószínűleg pisilni kimegy, és ennyi a maximum. Talán a pizsamájá se beszélek. De igaz lett a Matrix című film, érted? Tehát azért, azért nem hittem el, hogy ennyire pontos a film, és tényleg és pénzt is keresele, igazából most az érdekel hogy miért lett ennyire vonzó a virtualitás a valósághoz képest és azt látom most nem akarok neveket de a családon belüli erőszak kifejezetten segíti azt hogy a gyerek oda meneküljön azt nem tudom, én, azt, én azt láttam ebben is más történetben hogy a párkapcsolatok se érnek annyit mint a számítógép főleg azt tudod most nem, meg én nem csaplak be Képzeld, van olyan, hogy elvált, vagy rosszba lévő házaspárok, ha nem tudnak szexelni az ágyban, akkor vioptális térbe tudnak szexelni, és akkor ott egy kicsit jobb nekik, azt tudod. Nem, hál' Istenet, nem. Képzeld, képzeld, igen, lehet választani szerepet, formát. A, a dologban az az érdekes nekem, csak most, hát ez ugye nem, reggel van, talán nem hallja senki, hogy a, a szex, az, képzeld, az a, összefügg a mechanikával, a dörzsöléssel, mert úgy termelődik a hőt tudod, amikor a pénisz a vulvához hozzáér, és, egy, és, nagy, és akkor ez azért érdekes számomra, mert a jóisten nem bízta a pszichénkre a nemzést, hanem olyan általános, mint a mechanikai törvényekre, például a melegedés törvényére bízta, hogy a virtualitásnak ezt is sikerült átugrania. <gül> Tehát nem kell két uh, hús darab, bocsánat, hogy ilyen durván beszélek, két hús darabnak egymást dörzsölnie ahhoz, hogy abból egy új élet szülessen, hanem elég a pszichében megteremteni annak az örömérzetét, hogy most jó. Nem tudom, a, a, vannak gyerekeim is, nem, nagyon féltem őket. Szóval az a dolog lényeg, hogy mintem reggel fölébredek, és tapasztalom azt, hogy nem haltam meg, Igen. akkor küldök egy kacsát. <gül> <gül> a, Látod, volt a... téged is a, <gül> <Neked> a kacsa. <gül> hát nem, hogy, hogy ja. ezzel adom tudtára, hogy nem haltam meg. Kézeld az én barátnőmmel is De van esz... egy ilyen, hogy, hogy tartjuk a kapcsolatot, és hogy szeretjük egymást, e... Azt írom neki, hogy jó reggelt, és ő is. De nem érdekes a dolog, csak érdekes, hogy a jel olyan szintre emelkedett föl, ha ez nincs leírva, akkor valami baj van. Tehát Igen, az a kérdés, hogy vajon a Bergmannak, a, a jelentek egy házasságból, az egyszer eljut -e oda, hogy abból adódol, amit te például meséltél, hogy egész egyszer nem fogják érteni a történetet. Mert SMS-ben fognak egymással kommunikálni, vagy nem tudom, hogy... Érte egy ember egy 800 oldalas könyvet, és vele beszélgettem, és mondtam neki, hogy hát nagyon tisztelem meg el is olvastam volt, tehát ilyeneket csinálok döbbentest, nem? Olvasni mondtam, hogy de 800 oldal érted. De mi ez? Hmm, kalandregény. Nem azt, hanem, hogy, hogy szerintem az olvasásnak is most már vége, és ezt mondtam neki, hogy az SMS korában most már ne vágyjon olvasóra. Olvastak az emberet. Ezt most miért mondod? A környezetemmel olvasnak, a Honpalla rengeteget olvas. Te Honpolából indul, igen, ő a környezetet, tehát csak nem képzelhet, nem, én szerintem nem, már nem a olvas. A Filipov is, is olvas. Szerintem te olyan emberekkel ta a tartod a kapcsolatot, akik akkor olvasnak. Nincsenek. Én ez a szempont. Igen, csak azt mondom, hogy ha, e, ha körülnéznél, ez nem igaz. Az idejük a egy könyvet a Krista Filippovtól, és az a legnagyobb baj, az is azt hiszem 800 oldal, hogy nem bírja tartani, olyan nehéz. <gül> <Ez> <gül> az az, az egy könyv. <gül> igen, az... Igen. De valami paramézmű. Jó, biztos van egy 10 hú, nem tudom meghatározni, aki még nem hagyta abba az olvasást, de mondhatjuk tendenciályozósan, hogy, hogy az SMS hosszúság az olvashatóság határa. Mostanában, hát én nem, nem tudom, nem tudom, én, én vagy olyan környezetben mozgok, akik nem értelmiségi környezetben mozgok, nem hiszem, hogy olvasnak. A könyvet még megveszik, mert az jó birtokolni, tehát föltenni, meg beleolvasni. Szerintem nem, de jó lenne, ha nem lenne igazam. Mert azt mondtam neki, hogy, hogy figyelj, kell írnod még egy könyvet, csak van egy kis problémám, hogy egy, amíg írod a könyvet, a helyzeted egyre rosszabb. És a fa, trüfó Fárelhegy 467 fokjában, hogy, hogy azért ezt fogalmazta meg, hogy ott már a könyveket égetik, tehát ott már káros dolognak tartják. És azért egy picit ez benne van. Azért azt nem gondoltam volna, hogy ez a Meseország mindenkinek, tehát Rendben van, hogy utálják a buzikat, a négereket, a nem tudom kiket, de, de hogy, hogy egy könyvet ledarálni, tehát én azt gondoltam, hogy az, hogy az régen, régen, nem, hogy, hogy 36-ban. Nem, hogy igen, tehát az emberben olyan képzettet kell, hogy, <gül> hogy azt mondják, hogy lehet, hogy buzik vannak benne, de a kö könyvet akkor se darálunk le, de nem. leheted darálni. Szerintem nem akarom megbánni a duró dollányt, az embernek van vala, most nagyon nem kifinomultan fogalmazok, a lelkének van fasisztoid része. Ugye ez a, a, a németeknél merült fel, Herékből, stb. hogy hogyan vált a német nép ö, olyanná, hogy a, a német vasúta szabad jelzést adott Dakhau felé. Tehát ö, ö, valahogy nem. Én képzel a órát meg ezt a Mi Hazánk mozgalmat, én nem látom másnak. Nem is haragszom rá, de alapvetően azért a nyilas fasiszta hagyomány továbbélése Így a könyvdarálás belefér. Csak, csak jutna el göbben szellemi szintjére, érted, hogy egy kicsit igényes legyek. Mert azt viszont nem teszi meg. Tehát az, az felháborító, hogy a, a, érted a... A náci vezérkarnak nagyon magas volt az intelligencia szintje, Göring. Visszafekszem. Az én óvák elődről nem gondolom azt, hogy a göring szintre jutott, vagy goebbels szintre jutott. De darál, de darál. Tehát bizonyos szempontból nagyon menő, meg betilt múzeumot figyel kultúrába. Kérdez, meghatározza a kultúrális célra. Hihet. Megbukik el Simon, nem? Nekem az első Fantazikus. történetében az a hihetetlen, hogy, de ezt már az Ókovásnál is láttam, ugye vannak ezek a hírtév és vélemény műsorok és zajlik az élet az Ókovás körül, akkor Operaház igazgatói pályázat, hogy <kül> az első munk körül, mert leváltják a Nemzeti Múzeum főigazgatójáról, és ezekbe a műsorokba úgy mennek be, de beleért, hogy van ez a miért is a Közszolgálati Televízióval, amit Gulyás István hatalmas bajuszával vezet. És egyrészt meg sem mozdul az arca, tehát egyáltalán nem látni rajta, hogy mi zajlik vele, gyakorlatilag a saját szellemi közegében van, és annak a, abban a szellemi közegben ahova tartozik aki kinevezte őt, és aki most leváltotta, és ráadásul abban is megbízhat, hogy ez a közeg nem fog feltelni neki egy azzal kapcsolatos kérdést, ami éppen történik vele. Tehát én, de tényleg én minden vonatkozásban kimegyek a divatból. Tehát igen, te igen. Nagyon ezzel fogadod el. Hát így, figyelj, ha te itt beállítanál véresen, akkor biztos megkérdezném tőled, igen, hogy, hogy mi, történt. mi történt. De ott megjelenik az ókóvacs, Megjelnik az Elsimon, és miközben tele van a hír, a híroldalak az ő személyükkel, egy árva kérdést nem tesznek fel a személyükkel kapcsolatban, és nagy valószínűséggel ők abban a biztos tudatban mennek oda, hogy ez lesz. Nem is tudom, hogy mi lenne, hogy egy itt a kérdeznének. Tehát lehet, hogy megdöbbennének. Teljes. Tehát Számomra olyan, mintha gépek lennének ott. Kicsit ez ilyen siffer. Igen, igen, igen. De jó, de ez a rossz hír, mert igen. Ez a rossz hír, hogy minden kezd a siffer mintájára, igen. Nem de, de, de, de, de, de, de ő, ő, ők... A média mintájára mindegy, hogy mondom. Ezek e Ők valószínűleg nem, ezek ők valószínűleg egyébként nem a médiától ilyenek, a médián kívül is ilyenek kívának. a és az, az valami egész elképesztettől lehet. Én el se tudom képzelni. Nem tudom. Nem tudom, mert az ember mindig megképes... Én meg azt újítom, hittem, hogy ez az első mondat visszanyerhettem akár a műsoromnak, akár igen. ismerettségként azt követően, hogy a Nemzeti Múzeum éléről eltűnt. Aztán rájöttem, hogy nem, és aztán rájöttem arra, hogy ebben nekem nem kell csalódnom, ez így van rendjén. Tulajdonképpen akár a telefonkönyvemből is kihúzhatnám. Te tényleg a klasszikus újságíró paradigmájába szenvedsz? Nem, ne, annyiban annyi, annyi, annyi nem, hogy a, a, a, abban mindenféleképpen más vagyok, rosszabb, hogy ugye a report alanyaim vagy a beszélgető társaim egy részével személyes kapcsolatot hozok létre, amelyek nem funkcionálnak úgy, mint régen a barátságok. Tehát van egy olyan elvárásom, aminek nem lehet eleget tenni. De csak nagyon ritkán. Néhány nem, nem értek egyetlen. Régebben képzeld, a újságíró feltett egy kérdést, válaszolni kellett. És tudod miért? Mert akinek feltették a kérdést, az közszolga volt. Ettől retteltes távolságra kerültünk. Tehát a... a amikor én magyar narancsosként bemegyek a parlamentben, még belépő se kellett, semmi se. Hát... Ö, egy államtitkár, egy miniszter, hát a közszolgája, a miniszter szó jelentése. Nagyon érdekes dolg, ugye meghívtak engem az ATV-be, a csatba, a csat be mm. és ott ő, találkoztam személyesen Kacso Dániel-elő, a Mandiner fűszerkesztő helyettesen. Gyerekkorról jól ismerem, mert egy zenekarba énekelt, és szerettem a zenekart, tehát úgy folytasd, Nemrégen ettünk együtt, csak folytott. Csak mondom neked, hogy én nem a szoktam a kacsodáni elölni. E, egyébként szintén egy. egy, egy tehát köttünk között volt még némi nexus is, lakatos János, akit kurtácssal együtt alkottunk hármast, neki személyes ismeretsége volt, összehozott bennünket, körbe lakatos János kiválta Jáncsik a körből, és mondtam neki, hogy hát akkor bemutatkoztam. Hm. E, mondván, hogy mi még nem találkoztunk, és teljes döbbenetemre ott az ATV előtt, ez egy ötnapos történet, felidézte Kacsó Dániel azt, a, azt az estét, amikor öt évvel ezelőtt a miniszterelnökség fogadásán Rogán Antal azt mondta, hogy ide kevesen férünk, Örül, hogy ide jöttek az emberek, de egy, egy, egy, egy embernek itt nincs helye, mert más ember helyét foglalja, az pedig fiala János. És hát teljes döbbenetemre egy olyan eseménysorozat vette kezdetét, ami hát akár a Lenin-díjjal is felérhetett volna, de vagy nem gondoltam azt, hogy ez a Lenin-díjjal ér fel, és ezt a történetet a Kacsó most, öt évvel később felidézte, mutatván, hogy akkor ő is ott volt. Uh -huh ő se felejti el ezt a történetet, és tulajdonképpen azért döbbenetes az egész, mert akkor én mindenkitől megkérdeztem volna, hogy ők értik-e azt, hogy mi történik, mert a Rogánon és engem leszámítva senki nem tudta, hogy miről van szó. Mindenki megdöbbent, hogy én ott személyesen meg lettem jegyezve, vagy említve, de senki nem kérdezte meg tőlem amíg ott voltam, hát nem maradtam olyan nagyon sokáig, hogy mégis miről van szó, az egy rendes bunyú elfilmból. És látod, Kacsó Dániel emlékezetében ez így van jelen, és amikor én azt mondom, hogy mi még nem találkoztunk, miközben ott se találkoztunk, csak egy légtérben voltunk. Figyelj, nem teszi tönkre az embereket ez a rendszer, ami itt van. Egész egyszeren szerepeket játszanak, és ha lekerülne róluk a NER által rájuk borított födő, fedő, Igen. záros határidőn belül visszaalakulnának az emberek olyanná, mint amilyenek előtte voltak. Jó lenne, ha így lenne, de nem, tényleg Ennek jól a Dánielnek Nem. tökéletesen kivon a négy kereke, abban az értelemben, ahogy egyébként emberekről beszélünk, ahogy a szakácsárpádról is kidelt, hogy kivon a négy kereke. Tudott a szakácsárpád olyasmit írni, hogy nekem, hát, ígnek állt a hajam tőle. De persze az a kérdés, hogy az ember meg tudja-e tenni azt a distinkciót, hogy egyébként ezt a de-etről megfeledkezik, és képes egyébként így együtt lenni vele, ha kiindulok magamból, ezt a distinziót, én nagyon hosszú ideig nem voltam képes megtenni, tehát én képtelen lettem volna Szakás árpádal egy légtérben lenni. Most azonban, hogy egy légtérben vagyok, kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy ő is egy ember. Ráadásul ő is így néz rám. Árpinak nem szólítom, mint a siffert. Igen, értem. De, de, de és hát természetesen nagy kérdés, hogy ez a megengedés, ami korábban nem volt jellemző rám, ez vajon nem az agylágyulásomnak a következménye. Fogalmam nincs, de én azt a kötelező uszulást, ami ebben az országban van, Na, azt én, jó, azt én, én, ezt, én ezt, ezt képes jó. vagyok egyik pillanatban a másikra jó. figyelmen kívül mi miközben a másik pillanatban meg uszulok. De hát ez is egy teljesen Jó, mert nem más mindegy, pillanat. hogy a központilag generált gyűlölet hullámra össze fel, vagy személyesen, individuálisan gyűlölsz? Abszolút különbség van. Igen, Absz jó, jó, csak azt mondom, hogy F figyelj, Ott én, én nem a... tudom elfelejteni, hogy a Kacsó Dániel, amikor fiatal és rockénekes, hallgatom a nézők között, kézzel nagyon jól énekel. Tehát érted? Annyira régről van ez a kötés, hogy, a, hogy amire a Mandiner főszerkesztő, vagy mi lett? Helyettes. Vagy helyettese. Nem, nem ront ezen a képen, ennek ellenére se. Ráadásul nagyon durva leszek, mond, szoktam mondani a nővéremnek, tudod, ilyen fideszes marha, hogy én olvasom a Mandinert. Például megfigyeltem nagyon sok fideszes szavazó nem olvassa a magyar nemzetet. Képzeld, képzeld, én mindig elolvasom. Az a baj, a 444-et is elolvasom, meg az index, az sokkal jobban, az index jó most, sokkal jobban tud fájni, Érted? Csak mondom neked, hogy ö... egy útszodába járok az Új Péterre, Mostanában mostanság szoktunk találkozni. És beszélgettek? Köszönünk. Ennyi? Mm. Hát az nem sok. Hát <gül> jó, de érted, érted, hogy az nem sok. Még így is több, mint ami annak idején volt a Kennedy, mert a Kennedyvel valamikor nagyon régen egy... Huszodában jártam, és az ember beszélt hozzá, és mondta, hogy ne harag, hogy nincs rajtam, azt mondom, hogy nélkül senkit nem ismerek meg. Úgy... Igen, ez volt. De... Szerinted a Kennedy elárulta ezeket a srácokat, vagy nem? Nem tudom, nem töm, csak azt hallottam, hogy nincsen jó, és nem hallom ezt örö örömmel. Érted, amikor a Kennedy kiszáll az egész buliból, azért, hogy is mondjam, 50%-át lehúztuk a, a sztorinak. Jó, nem biztos, hogy az százalék pontos. Kicsit a holnapi beszélgetésünk elé megyünk, mert ugye a holnapi nap az úgy fog zajlani, hogy fekszünk itt 10 percet, aztán megnézzük a Tereskovát, Igen. és aztán beszélgetünk hazánk nagyjairól, akikhez valami viszonyunk volt, már amennyiben a tereskó erre majd alkalmas lesz. Aha. Ismered? Tereskovát személyesen ö, nem tudom. Ö. Ő javított ki. Tehát én is Tereskovát mondtam, de kijavított. Jó. Ő. a régen mindenkit ismertem, most már nincs jelentősége. Leszólítanak az utcán, Kik? Téged. Megismernek. Meg, képzeld el, a, a tévé az állati nagyot üt. A, még emlékeznek a megasztára. Az a baj, hogy teljesen egy szintű élete van, az a megasztár. Tehát az, hogy én élet és irodalom rovat, vagy vezetője, vagy valami, ez, az nem. De az, hogy én tévé voltam, az igen. Nagyon vicces, most már mindenki Tibi bácsinak hív, halál szóval Hogy viszonyulsz hozzá? Hát nem lehet mindig szólni, hogy hagy, ne, ne csinálj. No, már beletörődtem. Biztos az ősz hajam vagyok. Oké, okay, nem. Tehát nem e, régen általában csak a, a cigányok szólítottak Tibi bácsinak, mert az náluk azért szokás, de most már teljesen, teljesen. Tehát bácsi, le, bá, bácsi lettem, döbbenetes. Oké, okay, semmi gond. Te jól vagy akkor nem, nem nagyon érdekel, úgy, úgy nem érdekel képzelni. Még mindig félem komolyan. 8 tíz órát álltam, és csomagokat raktam. Olyan a fizikum, mondom, soha nem volt ilyen jó. De azért nagyon tud fájni azért, 64 évesen pakolsz, érted? Nem, attól félek, a betegségtől félek a... A palotainál fogalmazódott meg bennem, hogy micsoda mákos gyerek, pár másodperc alatt elvitte a szíve. Hát most komolyan, a jóisten adja meg nekem ezt a halált. Apámat látva, meg én nem fogom, én, én, komolyan jó isten, ha, ha megszenvedtett engem, így fizikailag én öngyilkos leszek. Én nem, ezt nem fogom csinálni. De apádán nem inkább az volt a probléma, hogy ott mentális problémák voltak? Hát demencia, senilis, meg Alzheimer, és kiváló fizikai állapotban volt, de ha szenilis vagy és demens vagy, az, az, az, az boz én nem tudom, én borzalmasnak láttam. Nem, én ezt nem akarom. Nekem van egy Jakab Gábor neurológus ismerősöm, a családom legkülönbözőbb tagja is segítette, egy nagyon klassz srác, van neurológus főorvos, ő saját magával kapcsolatban is mindig elmondja, hogy sokkal tovább élünk, mint amennyire egyébként minket kitaláltak. Ez így van. Hát, hogy a, a Petőfi korában kéne meghalni, mert akkor... Hát aztán élető... korai, de mondjuk azt, hogy 30-40-ig éltek korában. De hogy nem ennyi időre terveztek bennünket, így aztán Ugye. egyébként is annyi, amit cinizmuson a Gáborban függet olyan hogy nagyon klasszpari. Volt, hogy azért van az demencia az és az korábban nem volt, mert nem is éltek eddig az emberek. Hát igen, ezért jutott az eszembe. Ja, igen, igen, igen. Nem, nem, nem, tehát nem tudom. András, akkor ugye a fejed előtt van az, hogy vagy a szemed előtt van az, hogy akkor holnap itt ülünk ezen a kereveten a bakáccsal, és akkor megnézzük a tereskovát, és aztán utána megfolytatjuk. És akkor a Tereskova meg fog jelenni önállóan és meg fog jelenni ebben a szövegkörnyezetben egyaránt? Ahogy jól igen. De te mit gondolsz? Szerintem igen, így kérlek. Jó, a Telesko egy óra. Megtaláltad amúgy, Megtaláltam, de szerinted nézzem meg? Hát van benne egy 610-23. Vége az adásnak levet. Várj, még egyszer mondjad. Még benne vagyunk az a, a tévében. Jó, András explicit tartalom. Uh, Cicik, káromkod, nem káromkodás, nem káromkod, csak kina, fasz, mindennel van teli. Jó, hát figyelj, akkor húzzál ki vele tizenkettőt. Most? Hát nem most, ma. Vagy nem akartál? Az <coughs> azt jelenti, hogy újra vágom az egészet. És ne, ne akkor, ne, akkor nem. Tehát meg lehet oldalítsuk? Nem. Kérdezik. Jó, jó. Hát akkor... Hát, b, b, hiszen, nem ebben a tereskovában ja, ahaj, jó, van. Jó, jó, jó, azért csak kommer, nem, nem, aúngal, nem Ő pinázik már a ez is milyen furcsa, nem tud. régen eljártak ilyen hatóságok, most meg ismeretlen emberek följelentenek téged a Facebookon, meg a YouTube-nál, Az se tudod, tehát az egészben van egy, egy a Kafkának van egy olyan virtuális változata, amit a Kafka, ha megismert volna, hát akkor én nem tudom milyen, tehát o, a, olyan szorongást tudott volna én, hogy az figyel van önmagába, fejbe már meghalsz. Két napja tiltott le le a mert ahol azt írtam, hogy a, nekem a homofóbok gyanúsabb, hogy szeretik a faszt. Figyelj, ügyelj, működj le is letült Mondom, hogy képzeld, tehát ha belegondolsz a, a, a, a tartalmába, semmi rosszat nem mondtam. Rendben van, de most eddig erről akkor most már ne nem Nem, nem csak mondom, hogy tényleg működik az, működik, működik a virtuális térben a rogántóni nem tudom, hogy a Rogán működik nem, el, nem vagy arra, bárki más. Pont a van szó, nem Rogánról. Na. Jó, hát akkor köszönjünk el, köszönjünk iratkozzanak kell. fel a YouTube csatornára, a kövessék a Facebook oldalt, használják a, a Patreon-t. Reggel, reggel, nem korra reggel? Ez, ez később, ez, ja, ez, ez, később nézünk. Ezt később nézünk. Gmail.com, És karácsonyig jó. találkozunk még. ez nem reggeli. Vagyis én reggel nem néznek ilyet. Lávő.